Kapitel 2 Og i det andre året av Nebukadnesars kongedømme drømte Nebukadnesar drømmer, og hans ånd begynte å bli urolig, og hans søvn vek fra ham. Kongen sa da at han skulle tilkalle de magipraktiserende prestene, og besvergerne, og trollmennene, og kalderne for at de skulle fortelle kongen hans drømmer. Og de begynte å komme in og stille sig framfor kongen. Så sa kongen til dem, «Jeg har drømt en drøm, og min ånd er urolig etter få vite drømmen.» Da talte kalderene til kongen på arameisk. «Konge, måtte du leve til uavgrensede tider? Si dine tjenere drømmen, så skal vi fortelle dig tydningen.» Kongen svarte og sa til kalderene, «Oddet kun gjøres av meg. Hvis dere ikke gjør meg kjent med drømmen og dens tydning, skal dere hogges i stycker, og husene dere skal bli gjort til offentlige avtreder. Men hvis dere forteller meg drømmen og dens tydning, skal dere få gaver og en foræring og stor verdighet av meg. Fortell meg derfor drømmen og dens tydning.» De svarte for annen gang og sa, «Måtte kongen si sine tjenere drømmen, så skal vi fortelle dig tydningen.» Kongen svarte og sa, «Jeg er i sannhet klar over at dere forsøker å vinne tid.» fordi har skjønt at ordet kunngjøres av meg. For hvis dere ikke gjør meg kjent med drømmen, Viler denne ene dom over dere. Men det er et løgnaktig og falskt ord dere er blitt enige om å si framfor mig, intil tiden forandrer seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere kan fortelle mig tydningen av den. Kalderene svarte framfor kongen, og de sa, «Det finnes ikke et menneske på det tørre land som er i stand til å fortelle kongen hans sak, for ingen stor konge eller hersker har bedt noen magipraktiserende prest eller besverger eller kalder om noe slikt som dette. Men det som kongen ber om er vanskelig, og det finnes ingen andre som kan fortelle kongen det en gudene som slett ikke har sin bolig hos kjød.» På grund av dette ble kongen vred og meget rasende, og han sa at alle Babelons vismenn skulle tilintetgjøres. Og befalingen gikk ut, og vismennene skulle nå drepes, og de lette etter Daniel og hans venner for at de skulle bli drept. På det tidspunktet henvendte Daniel seg med råd og fornuft til Ariok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe Babelons vismenn. Han tog til ordet og sa til Ariok, kongens embedsmann, «Hvorfor er det kommet en slik streng befaling fra kongen?» da gjorde Ari Daniel kjent med saken. Daniel gikk da inn og ba kongen om å gi ham en viss tid, så han kunne fortelle kongen tydningen. Deretter gikk Daniel til sitt hus, han gjorde sine venner Hanania, Mishael og Asaria kjent med saken, for at de skulle be om varmhjertighet fra himmelens Gud i forbindelse med denne hemligheten, så ikke Daniel og hans venner skulle bli tilintet gjort sammen med resten av Babylon's vismenn. Da ble hemligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Derfor velsignet Daniel himmelens Gud. Daniel tog till or og sa, «La Guds navn bli velsignet fra uavgrenset tid endåg til uavgrenset tid. For visdom og velde, ja, det hører han til. Og han forandrer tider og tidsperioder, avsetter konger og innsetter konger, gir visdom til de vise og kunnskap til dem som kjenner selvnevne. Han åpenbarer de dype ting og de skjulte ting, i det han vet vad som er i mørket, og hos han bor virkelig lyse. «Deg, mine forfedres Gud, lover og priser jeg, for visdom og velde har du gitt meg. Og nå har du gjort kjent for mig det vi bad dig om, for kongens sak har du gjort kjent for oss.» Som følge av dette gick Daniel inn til Ariok, som kongen hade satt til å tilintetgjøre Babelons vismenn. Han gick inn, og han sa dette Till ham. «Tilintetgjør ikke noen av Babelons vismenn. Før meg inn til kongen, så jeg kan fortelle kongen tydningen.» Da skyndte Ariok sig og førte Daniel in till kongen, og han sade dette til ham. Jag har funnet en sunn og sterk mann blant judaslandflyktige som kan gjøre kjent tydningen for kongen.» Kongen svarte og sa til Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, «Er du i stand til å gjøre meg kjent med den drømmen som jeg så, og den stydning?» Daniel svarte framfor kongen och sa, «Den hemlighet som kongen selv spør om, er vismennene, besvergerne, de magipraktiserende prestene og astrologene ikke i stand til å fortelle kongen. Men det er en gud i himlen som åpenbarer hemligheter og han har gjort kjent for kong Nebuchadnezzar hva som skal skje i dagene siste del. Din drøm og de tode syner mens du lå på din seng. Slik var det. Mens du, konge, lå på din seng, steg dine tanker opp med hensyn til hva som heretter skal skje, og han, som åpenbarer hemmeligheter, har gjort kjent for deg hva som skal skje. Og hva meg angår, r ikke ved noen vist om som findnes i mig framfor i noen andre som lever, at ene hemlighet er openbart for mig. Men det er for at tydningen skal bli gjort kjent på kongen, ogg for at du skal fåjenne ditt hjärrtes tanker. Du så konge og se: en kolossal bildetsstötte. Denne billetsstötten, som har stor og hade nu set vanlig glans, sto foran dig, og dens utseende var fryktinngidende. Hode på denne billedstøtten var av fint guld, bryst og armene var av sølv, magen og lårene var av kobber, bena var av jern, og føttene var dels av jern og dels av formet leire. Du fortsatte å se inntil en stein ble brutt løs, ikke med hender, og den traff billedstøtten på dens føtter av jern og formet leire, og knuste den. Da ble jernet, den formede leiren, kobre, sølv og gulle, alt sammen, knust, og ble som agner fra treskeplassen om sommeren, og vind førte den bort, så ikke noe som helst spor ble funnet etter dem. Og steinen, som traff billedstøtten, den ble til et stort fjell og fyllte hele jorden. Detta er drømmen, og dens tydning skal vi si framfor kongen. «Du, konge, kongenes konge, du som himmelens Gud har gitt rike», makten og styrken og verdigheten, og i viss han har gitt overalt hvor menneskesønnene bor, markens dyr og himmelenes svingete skapninger, og som han har gjort til hersker over dem alle, du selv er hodet av gull. Og etter dig skal det oppstå et annet rike, ringer enn deg, og enda et rike, et tredje, av kobber, som skal herske over hele jorden. Og det fjerde rike, det skal vise sig å være sterkt som jern. Ettersom jern knuser og maler i stykker allt alt annet, så skal det, liksom jern som slår i stycker, knuse og slå i stykker endåg alle disse. Og ettersom du så at føttene og tærne var dels av formet pottemakerleire, og dels av jern, skal rike vise sig å være delt. Men noe av jernets hardhet skal vise sig å være i det. Du så jo at jern var blandet med fuktig leire og ettersom tærne på føttene dels var av jern och dels av formet leire, skal rike dels vise seg å være sterkt, og dels vise seg å være skrøpelig. Ettersom du så jern blandet med fuktig leire, kommer det til å være blandet med menneskenes avkomm, men de kommer ikke til å holde sammen innbydes, liksom jern ikke blander sig med formet Och i de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldrig skal bli ødelagt, og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider. Du såg jo at en stein ble brutt løs fra fjellet, ikke med hender, og at den knuste jernet, kobret, den formede leiren, sølle og gulle. Den store Gud selv har gjort kjent for kongen vad som heretter skal skje, og drømmen er pålitelig, tydningen av den er troverdig. Da falt kong Nebuchadnezzar på sitt ansikt, og han hyllet Daniel, og han sa at det skulle frambæres sin gave og røkelse for ham. Kongen svarte Daniel och sa, «I sannhet, deres Gud er en guders Gud, og en kongers herre, og en som åpenbarer hemmeligheter, ettersom du var i stand till å åpenbare denne hemligheten Kongen gjorde dig Daniel til en stor man og mange store gaver ga han ham. O han gjorde ham til herrsker over hele provinsen Babylon og til överste prefekt over alle Babylons vismen. Och Daniel på sin side rettet en anmodning til Kongen, og Han satte Shadrak, Mersak och Abednego Nego over forvaltningen av provinsen Babylon, men Daniel var ved kongens Ho.